А мені войчику поночів, та як тобі з Богом? Лупленою дорогою зацебенів дощ. Карпатський, брунатний, холодний і невидимий. Дівка щільніше насунула каптур на лоба і пішла штрихую в бік церкви. Свічки над свинтері ледь мерехтіли. А вуйко Дмитро перехрестився, сплюнув і шепочучи Богородицю поспішив униз до автобусної. Ця незначна подія трапилася 22 листопада о 00.00 за київським часом у місті Яремчому Станіславської області за 600 кілометрів від оболоні міста Київ. Подія відбулася 4 хвилини тому. Свідки відсутні. «Обрітні спірс, прийди і порятуй мене!» Бо сім мене стоять. Цвяхами в голови пробиті, Сльози лише з правих очей біжать. Ліві ж підгілки пожадливі підставляються, Щоби наштрикнути ми стати. Тільки як янгол Сашко прокричить, А все пропало. «Де ти знайдеш такого ангела, як я?» Співає обурено крихіт Кацахис. «Та це я так, до слова, і не в тему». Скандинавська квітка розпустила тим часом своє летюче коріння в празі, так зовсім уже до мене близько. Цікаво, чи скінчить вона своїм приїздом мій тупій. В мене посиніли нігті і поскрюшувались пальці. Мабуть, не стачає вітамінів. Вітаміни в аптеці по 40 гривень, 43 копійки. А всі дешевші, гівняні. Вже з годиною з одверть. Дідо мій в потязі їде, на захід в Карпати, Хоче не звідти він родом. Не люблю снів, де дідо мій вмирати має, а до нього горнуться тварини три: одна то пес, що вже здох навесні, друга то якийсь, чи то ящур, чи птах у бронатному панцирі. І з дзьобом і в складанку весь твердий не пробитий. Третя тварина то я що вище тих двох попередніх плачу із ним разом з дідом прощатися не хочу дід мені ж батьком був мудрим і добрим бабця була королевою знайшли мене відгодували і не карали ні за що дай же боже їм лита многії віднине сеї як у людях кажуть сниться що помер то буде довго жити принаймні там його чекає світ повніший Світ із міфічними люблячими тваринами. Не плач, я. Бирчик женився, одружився, тобто. І зовсім не недавно. Вже Бирчикова дитина повзає і шклянки розбиває на дрібні дрібочки. А Бирчик усю ту шнягу з килима визберує і каже. От бачиш, Вовка, нормальні батьки б тебе вже так і тряпкою мокрою по лиці, і як би лиш не... не те, що ми. Бирчик, практикуючий лікар-психіатр Івано-Франківської психіатричної лікарні. Якось колись давно, коли Бирчик ще тільки до безпам'ятства напивався зі своєю жінкою Святою, трапилося з ним таке. Свєтен тато мав повернутися із закордонного відрядження десь днів за десять. Так що все було чіки на хаті в свєти. Але чесні діти тим навіть і не скористались. Вони собі просто цнотливо накидались по саму зюзю. Та так, що бирчика ніяка сила вже до хати би не донесла. Тож мусів брат, бирчик до свєти, спати йти. Точніше звалитися. Точніше захропіти. Але то вже нескінченна поезія. Так от. Якоїсь миті, вгашений бирчик трохи-трохісіньки пролупляє очі і бачить в сонної дымке свєтиного тата, що буваніючи понад ліжком, гучно прорікає. Свята, я всігда знал, що ти, блядь, но што б Наступного разу бирчик зустрічає святиного тата на свому зі святою весіллі. Перша річ по приході до хати – мити руки, друга – їсти сало.